і дременула з чоловіком у Київ. Син Федір поїхав був слідом за сестрою, та потім чкурнув аж на далекий схід. Завербувався будувати Комсомольськ на Амурі. А Семен подався до тодішньої столиці Харкова влаштовуватися на завод. Удома залишився тільки найменшенький Андрійко. Йому ще не виповнилося десяти. Клопотавсь по господарству, товкся біля матусі, а її, як і раніше, не цікавило нічого, хіба що в голодні роки ходила з сином у ліс по гриби. А коли безбожна влада зруйнувала сійську церкву, Куркуленчиха перетворила на молитовний дім свою халупу. Подруги позносили до неї церковні ікони, які вдалося врятувати, і вечорами збиралися в її оселі, таємно справляли богослужіння. Андрійко зростав кмітливим хлопчиком. Під час кампанії лікнепу пішов до школи, навчався охоче, а коли траплялося, хтось здіймав його наглом через куркульське походження, намагався не реагувати на це. Таку вже мав вдачу. За два роки до початку війни його мобілізували. «Завтра встанемо раненько», – напучувала мене бабуся. «Кажуть, цього року рясно вродили губи. Прогуляємося і ми в ліс». Я здивувався, скільки просив її піти по греби, та вона відмахувалась, мовляв, нема часу. А тут раптом сама пропонує». Ми рушили в трьох – бабуся, я і її подруга Пріська. Грибів і справді було багато. Наповнили корзини біляками, красноголовцями, лисичками, а я ще й назбирав козубець сироїжок. Хоч у цьому лісовому краю їх за гриби не вважали, проте я пам'ятав, які гарні салати робила з них мама і вирішив здивувати такою стравою тотешніх аборигенів. Уже можна було вертатися додому, однак мої супутниці чомусь не квапились. Багатозначно перезирнулися і бабуся завважала. Мабуть, заночуємо на хуторі. На хуторі Лісовому мешкав далекий родич колишнього бабусиного чоловіка – Куркуля Олексія. Він байдуже зустрів нас і загадково проказав, дивлячись на мою бабусю. Знову прибігла до мене ховатися від позики. Повечеряли смаженими грибами, смакувати приготовлений мною салат із сироїжок, місцеві гурмани відмовились. Таким добром у нас хіба що свиней годують. Та й то спочатку це зілля треба «Добряче проварити», – пояснив дідок господар. «А в мене, як бачиш, навіть підсвинка немає». Перш ніж лягти спати, жінки поставали на коліна перед іконами в кутку хати і почали молитися. А ми з дідусем вийшли на свіже повітря. Денна спека спала, було приємно сидіти на сухій колоді. Десь на болоті кумкали жаби, Небо полахкотіло зорями. Дідусь скрутив цигарку з самосаду і зачадив гірким димом. «А від якої це позики ховається моя бабуся?» – поцікавився я. «Звісно, від якої. Від державної. Отої, що кожного року нам нав'язують». Баба сплачує гроші, тільки ставити підпис боїться, каже – всі документи з печатками – то рука диявола. Навіть пенсію за сина Андрія відмовляється одержувати, бо на відомості теж диявольська печатка. Щораз, як приходить поштарка, тікає в ліс або до мене. «Така вона, твоя бабуся». Недарма на неї кажуть «Піп у спідниці». То вона і стокгольмську відозву не підписала, не повірив я. О, коли з району приїхали уповноважені збирати підписи, твоя бабуся десь переховувалась аж цілий тиждень. Звернення комітету всесвітнього конгресу.